життєвого простору, який окреслюють допомогою жестів, особистих речей, книг, паперів тощо. Зрозуміло, порушення цього простору дратує, свідчить про неетичність поведінки партнера. Залежно від виду міжособистійних взаємин розрізняють такі допустимі відстані спілкування. Ближню, Зону, що передбачає інтимну дистанцію від 0 до 40-60 см та особисту дистанцію від 40 см до 1,5 метра. І дальню зону, що включає суспільну дистанцію від 1,5 метра до 4 метрів та відкриту дистанцію від 4 до 8 метрів і більше. З усіх зон Найважливішою є інтимна, і саме її людина вважає своєю власністю. Заходити у цю зону дозволяється лише близьким людям: коханим, батькам, подружжю, дітям, найближчим друзям та родичам. Порушення цієї зони небажаними гостями у край роздратовує людину. Тому слід бути вельми тактовним, щоб своїми необережними діями не порушити душевної рівноваги співрозмовника. У безпосередню інтимну зону, яка поширюється на 15 сантиметрів від тіла людини, можна увійти лише під час фізичного контакту. Ненавмисно це може трапитись у переповненому ліфті, кінотеатрі чи громадському транспорті. Певно, реакція людини, у котрої порушили інтимну зону, всім добре відома. Особистої дистанції люди, звичайно, дотримуються під час прийомів, конференцій, вечірок та світських бесід. Як виявилось, особиста зона людини залежить від культурних умов і від щільності населення регіону, де вона мешкає. На відстані дальньої зони ми тримаємося від незнайомих людей. Як правило, нового співробітника колеги теж тримають у зоні соціального спілкування до тих пір, поки краще з ним не познайомляться. При цьому новому співробітникові інколи буває прикро, що до нього ставляться холодно і відчужено. І тому старожилам у стосунках з ним не треба забувати про такт. Слід враховувати, що громадське і службове становище людини теж може впливати на відстань, на який вона тримається від інших людей. Дослідники також виявили, що інтроверти прагнуть до більшої дистанції під час розмови, ніж екстраверти. Існує давній вислів. Під час переговорів дивіться вашому партнерові у вічі. Спостерігаючи за зіницями, ви довідаєтесь про його справжні почуття Коли людина починає хвилюватися, то її зіниці збільшуються в 4 рази порівняно з нормальним розміром Якщо людина сердиться чи негативно сприймає ситуацію, її зіниці звужуються Це також одна з ознак назрівання суперечки виникнення конфліктної ситуації Чому виникають конфлікти? Як з'ясувалося, через розбіжності в розумінні тих чи інших фактів, не схожість мок, розходження в оцінці вчинків, рішень і, звичайно, унаслідок надміру емоцій у сприйнятті реалій. У будь-якому разі при виникненні конфлікту треба намагатися з'ясувати не лише його привід, а й справжню причину, яка може бути і незначною. Розсердила бесіда з попереднім співрозмовником, тому начальник уявляє агресивність щодо вас. І істотною – усвідомлення власної неповноцінності та прагнення самоутвердитися. На думку Карнеги, не слід брати гору в суперечці Єдиний прийнятний шлях перемоги – це взагалі уникнути такої ситуації Проте навіть розроблений при імператорському дворі Катерини II ермітажний статут дозволяв вести суперечки, але без лихослів'я, закликав говорити помірно і не надто голосно, щоб у решти співбесідників голова і вуха не боліли.